مولانا مبتی توسی بحمد صد دور اے تکثیر قرآن دا پان نمبر کیسید چپ مارغوز محلہ بلا خیل کی پس ستر آج دو در آل کی شوریں دو دید ملائی دو پتہ یا ستی اشاہ دید و سنت کیسید این سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان اوزی مینچوز جانگیر آرور سوادی فورویٹر انوارشی توہیدی موبائل نمبر 0301 ستاوان دس اکسو د ادخال الای دامت له بو چې مخکيو خبره روانه ده خبره ده منس کیو خبره راشی کله تسلی ده کله ده بل غرز ده نو دا ده دید ده پاره چې د الله یو خبره منس کیو ادخال الای راشی د تسلی ده نو چې موږ دا ادخال الای مطلب دا چې دا یو خبره ده چې مخکيو رستو سره تعلق من جمله شته من جمله نشته ده تاسلید په راغله دای نور مقصد دپاره راغله دا چې تاسو بیا پدې استلاق هوګل بل دا چې نسخہ پیجندل غواړي یو حکم دی الله دی یو وخت پور را لګلو بیا یو چتګ اغه پیجندل غواړي ناسخ او منسوخ دی دا توي نسخہ چې یو حکم دی یو زمانه پور یو بیا غ الله او چتګ نو دا پیجندل غواړي اوس به تفصيل ان شاء الله بیا سوره دې تاوی چیردا د حکم مده پلان کيو واقعیا کې راغله وګوردا یاد ساده یې ک baseX مقامات او فمن کو چې دا واقعیا په دی ځای کې راغله و نو دا غي دا مقصد نه ري چې بس دا هغه پورې خاصه او نور چې سوسو کینو بس هغه ته اجازه تداده پور دا, دا یره د يهودو بارے کې راغلي ڇا کې چې د يهودو څخه پټ راغې ا يهودي دي ڇا کې چې د مشرکانو څخه مشرک دي چې د عيسایانو څخه راغې دای عيسای دي ڇا نزل دا مطلب چې دا دې کې راغله بس ابو جلال سره شو یو ملګری و نو ناغه بیا کولی کې سبق و ناغه سو ایا ذکر کدو مولیا مبارک چې نا کار مولیان څنګه وته مړه دا خو د يهودو مبارک راغلي ناغه ته ښا وی بیا خو خبره داشه چې دا دغه د دوزه خیاتونو ټول د يهوديانو مشرکانو مبارک راغلي دي او د دا جنت د ټول صحابهو مبارک راغلي وي دا ما او تاسو سره چې کوم ده نه ځنه پاو باندې چمړې لري کو او ایستین ځای غانو باندې چمړې لری کوزا ماته ری ګرځو کنه خپل کار وکړو د جنت یاتون ځان لا وای چې جنت راش دا زما باره کړي اکه د دوزخ غامل درکړه دا دی یو دیانو باره دی کوله تقسیم نکړه دا تقسیم باندې نخلا شي چې بل دا تقسیم نکړه دا رنگه کله کله و موږ دا و ان زبا کوشش دا کوم چې رسوم د جاهلیت بز او مظالم د زمانه د جاهلیت نو چې زمانه د جاہلیت تاسو ته زمانه د انقضاد وહી زمانه د فطرت او زمانه د جاہلیت ده د نبی علی سلام نافسته د نبی علی سلام در راتلو پوره باز وی دا زمانه د جاہلیت ته باز وی نه د هجرات نبوي پوره دا زمانه د جاہلیت حسابي دي چې نبی علی سلام حجرت کله مدینه ته وکړه در دې پوره زمانه د جاہلیت حسابي بار كيفه آ که قام مدینہ کې او کوم مدینہ کې عام مشرکانو کې منافقینو کې دا ټول د زمانه د جاهلیت پیداوارو قران کریم دغه اصلاح کوله چې ای کې کمی پليتوي دا د زمانه د جاهلیت هغه پليتوي من بعد ذکر کوم چې زمانه د جاهلیت کې بعده څه کیدل او نن زمانه کې هم دا شتيږي دغه حدیث کې راځي نبی علیه السلام ویلو لا تارکبون سنن امن کان قبلکم تاسو بعد په خوانو په طریقو زل بیا روانيږي او چ سنگ اغی کول تاسو به داسي وسل بیام مو کوي الله رب دی دا دی زد د موږ دغه جهالت نه محفوظ کی عزت مندو ان شاء دا خایم خائم چې دا کم خلق دی ته زمانه زمانہ دا دغه جهالت زمانه ده د جهالت زمانه ده او خلق پدی کې پراته او ټول خلق جاهلان نه کده ګانو تدی ترقې وای نو دا زمانہ جاہلیت ته کدی تدی ترقې وای چې ګړې دل نو دا زمانہ د جاہلیت کی. چکلو کولاو ته تئ چې په پیښور کې د چتلی او په اسلاماد ک چکلی کد ته ترتی وي نو دا د زمانه اجالیت په بخاری ک روایت رازی ځ چې زمانه جاالیت ک ب دا چې کوروونهمو چې پههغې به جنډی لګېیدلی او دا به د دی نشانو چې د کور کې کنجرې ي دی او چې سوک غ سره حاجت پو او کولله چې غ ازهو د هغه زمانه کېمو او دا ش ورووشو او بونه په د مشررب الله د مشررب ډله او مشررب پرویز اللہ دے تباو برباد کی بلو نے پا دے باندے پاس کول شوروکڑا چکہ دا اجازتی نو پا دے باندے بچاتا سا نقصان نی او اغیر حقوق نسوا بل پنم باندے دا زنا پاسکلو او پا دیزا ہے امیر مقام دیاو دا اغیر ملگرو او دا اوس دانور طول سیاسی د سیاسی سړی خللو چینګول داد د دا الله در ده پپارني یا خللهدي سفري الله د عمر کېپکهه د سیاسی سړی خلت دله داد دا الله در ده پاري دا دی دپار چې راغلی ما اومالله دا دغ مثال خو د سپی دی پوډې سره میلاويږي دررنګې تاریې او سپه غختې تریې کي هغ فارچ ته خللو چي چې اټ را ل راې دا کم سیاسی دا اوس چ راغلی منږ به د فښتنو دوينو تپوس د پختنونو د وینو تاسو پکاو ازما پختون لچکان د پلاس کلام ورکا کتاب ورکا دا ورکا پبا جوړ بمبارې شروع دي پختون تحریر کډریم نه لیکیو ده د پختنونو وینې سره ول ظلم کیږي او امریکای نه بندل بندل پیسې راوړی دي الله دې تبا او اللہ دی دی یهودو و برباد کړي الله دې یورپيوم نصیب نکړي او الله دې د امریکای د يهودو سره تبا او برباد کړي د مسلمانانو کورونو نه دې بے درگا شو سوک یو زائی پراتری سوک بل زائی پراتری او دای ناس تی مونگ د دا پختانو دوین تا پاس که ووٹی واق استو دای صرف پچوغ اتفاق لراو بر یو آواز لراو بر یو آواز داستا یو او اوست دا امریکی سر یو او لراو بر پاکستان یهودی سور یهودی او د امریکی بر اغطور یهودی دا یو آواز تی یو آواز دی هر سیاس په خدای قسم کنه نو په مسلم نون کې خیرسته نه په کعب کې خیرسته نه په نشنلیانو کې خیرسته نه په دې کې خیرسته زبا جمعیتې شمه هر سیاست نه په دې کې جماعت بشم ټول د داغادي د داسو اتوي د مورداري سپری راجا ما شویلې آ 38 بابا وای وای اگر جمهوریتې انتخاباس عذاب اس ته عذاب اس ته عذاب اس که جمهوریت دا انتخابات وی نو عذاب ده عذاب ده عذاب ده بسر هر پنج سال جنگ دارد زمین و ملک برخود تنگ دارد هر پینز کال پس چکم دنو غیمه او ملک او زمک پزان تنگ کری روروالی پی دا خلق یو بل سر اخرابی شی دشمنی پی دا یو بل سر راجی زنشنلیم زم مسلم دی او دام دا یهود و سازش و دا عدو که زمینست دا, دا سیاست را غرزوله ره چه مسلمانان یو نشید یا غوی آواز کی आवाज ازات فشنیدم هبر مرداري هوغای کلابست د غایب نه یو آواز کیږي چې په مردارا باندې د سپور جنگ ده په خدای قسم کوسو اسلام په اوټ باندې را والی او د اسلام باندې په اوټ باندې اسلام را استل اوستل اعظم استاد محترم د کابل ګرام غوی د دې دا مطلب د چا سړوي چې د خري نه د انسان پیدا شې دا کې دین شي د خرینه انسان پیدا کې دین شي پورت اسلام راتل نه شي پورت به بدی نه اسلام به چره نه شي اسلام به په هغه طریقه راځي په کومه طریقه چې صحابه او انبيای کرامو راوستو او نبی عليه الصلاه والسلام مهنت کو ظلم شورو ده د دې ته خلق ترقي وای دا ترقي ده نبی عليه السلام زمانه د جاہلیت نامخ د نبی د پیغمبر د زمان نامخ زمانه جاہلیت کې قتل عامو د قتل پاتنه لگے دا اوسماغه ده قتل ته خلک ترکو یاره دمانه ترکو دا دارنګې دلور نه ده تاسو نشو کولای چې چرت لاړې اوسم د کښې ده خانادانی منسوبه باندې هغه ټیم کې ځامن به وجل اوسه دې شروع کړي ظلم شروع ده ظلم الله دې د دې خلکو حافظ او ناصر شي دا ټول به ان شاء الله وقتن په وقتان ذکر کوم چې کم خلک دیتا زمانات ترقۍ دا ټول جاهلان دي او دا زمانه بیا د جہالت ژوندۍ شوي ده دور د جہالت ترقي چته را دا ټول درس وکړم ان شاء الله الرحمن سبحان ابو سوره فاتحه شروع کوم او شروع کوم ابو سوره فاتحه او اخر انا کالا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين سورہ فاتحہ مکی صورت ترتیبی مصحفی دو قرآن کریم کی او اللہ مبرد او ترتیب نزول کی پنزم لنبرد پس دو سورہ مدسرنہ په دې صورت کې د علماي کرامو اختلاف دی په اعتبار د نزول سره امام نصفي حنفي رحم الله او چې دا صورت مدنیم مده او مکیم مده یعنی نزول میراران مرارانه شولې په امام ابن کثیر رحم الله دواړه کولر نقل کړی دي او ترجیح ور کړی دا دې قول لا چې صورت مکۍ ده خدا خبر یا ساتای چې قران کریم څنګه زمونږه استاسو ماخه تا ترتیب کې پروت نه په ترتیب کې لوه محفوظ کې وو او د ضرورت مطابق په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې راتلو د فارد علاج د قوم لکه څنګه یو ډاکټر د ډاکټر کورس او کی اولاد شي اول د سر علاج ځکه بیا د مرای بیا د سینې بیا د ګېډې کوم چې هغه مریض راشه واغه د ګېډې بیماری وی نو وته دا نه وای چې اول بس تعالی د سرع علاج کوم نه د ضرورت مطابق آل علاج کوي چې کم اوته ضرورت وي بل خبره داس د دا کول پکار دی که بند شنو خبانی چه ده صورت فی فاتحی نمخ او ده هر صورت نمخ کے ده هر صورت نمخ کے منگ سو خبر ذکر کهو اول برابد د صورت ذکر کهو دما قبل سرا دریم بدازې کړکاو چې داواده صورت دریم بدازې کړکاو چې تقسیم او خلاصات د صورت سلوروم بدازې کړکاو مشکلات د صورت او پینځم بدازې کړکاو چې امتیازات د صورت خرابت دو صورت د ما قبول سلام مفسرین کرامو په دی باندې مستقل کتابونه لیکل دي د شاعر د پنشپیر اې درس کې ذکر کای چا علامه سیوتی رحم الله ا ذکر کای ولم ان علم ان علم بین الصور علمن قلل التفات المفسرین فيه لدقته په د خبره پوشاه چې علم د مونااسابت په مع ب د صورتتونو کې اووربد دایو عظیم مشان اعلم دی چونکې ګران د نو مفسیې نهې دوی ته تو جوړېره کمه کړی د دا دارنګېماې راځې ر مله آې کرکې اکثرولهط فقرآن مو د تون ف تر تیباتې ور دو قرآن آباری کی نکتے آج یو گوری نواد ربتونو دو ترتیبات دو, دو صورتونو او د آیاتونو نمالومی گی دارنگ امام بقائی رحم اللہ مستقل کتاب لکلے دے پدے باندے پشل جلدہ کے او زمنگا شیف المشایف مولانا عسین علی نور اللہ مر الله رب ال عزت او ویلا دې کې ډېر مهارت او دا غوېدو شاګردانو بیا دا روي او چې د هر آیات دبل آیات سر رابط او د سورۃ دبل صورت سره رابط دا ان شاء الله مونږ ذکر کوو نو اول مونږ دا ذکر کوو چې ربت د سورۃ نو سورہ فاته نه چونکه مه کبل سورہ شتا دینا نو ربตะم ضرورت نشته دی بس افتتاند قران کریم د دیزا نه شويدا یا بازی علماء کرام وای چا غ ترتیب نزولی ته چوغورې نو رب دشته نبی علیه السلام الله چا د کم مقصد د پارال आले غلو او سورہ مدثرنا بعد وتدا ایا دا سورۃ رات نو هغه مقصد دې سورۃ کیسے کر دے سورہ مدثر کې ورته یا ایو المدثر قم فانذر وربک فكبر نو چې سورہ مدثر کې هغه اعلان وتوشو او حکم بالانزار اوشو نو هغه کې هغه مسائل دلتا اس آغا مسائل ذکر کری چھ آغا مقاصد اربا عالیہ اصول مهمہ چھ کم اس توصول کے ذکر کرو پاس داوہ مسئلہ خلق و تبیان کا مسئلہ توحید مسئلہ در دا رسالت دارنگ صداقت در دا کتاب او ایمان بالاخرہ دا بیان کا دعوت سورت آغا ኢያካናኡዱ ወኢያከነስታኢን ኢያਲਾ خالص تا بندګی کو او خالص د تا نا امداد وغوړو دبل چانانا د داد سورۃ داوا دا تقسیم او خلاصہ د سورۃ سورۃ منقسم دے حِصَص 430 درې حصې دې په دې سورته کې اواله حصہ دا اوال نو اهل ته مالک یوم الدین پورې دیمه حصہ ایا کنا ودو او ایا کنا استاین او درېمه حصہ اهدینا صراط المستقیم ن تر اخره پورې اوله حصہ کې اس باند دا توحید دا باری تالا کئی فسیفات خمسو سرا دویم حصہ کې داوج سورت ذکر کئی او دریم حصہ که تقسیم دا مخلوق کئی چھ خلق دری قسم دے منامون علیہم مغزوب علیہم او علیہم او ظالین او صورت کې ایس باد کې د مقاصد ارباو او اصول مهم ما توحید رسالت صداقت د کتاب او ایمان بالاخره توحید ثابتای پاسمای 5 سرا او ا انداز تاس کې الحمد لله صفات ناد اولوہیت د خدای ته لاله خاص د لاند دی رب العالمین دویم صفات ذکر کئ چې رب ده د مخلوقات الرحمن رحمان ده الرحیم نهایت مه ربان مالک یوم الدین مالک ده درزه د قیامت او د بدلی دا ذکر کئ دارنگی ایا که نعبدو ایا که نستعین سرام ازباد توحید او ازباد دو قیامت کئی فمالک یوم الدین سرام دارنگی صداقت د دا قرآن کریم ذکر کئی اہدین السراط المستقیم سراط مستقیم و هازا سراط ربکا مستقیم تفسیر کے و بیاغام انشاءاللہ کریم دے بنابرا سب سے رواحد یو تفسیر, تفسیر باندھے مراد قران نو صداقت دو قرآن کریم په دغه طریقې او صداقت دو رسالت دو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اګه یې په غنو طریقو سره یو دا الحمدللہ رب العالمین الله په وتنادو ولوی یاد الله د پاره دې چرابه د مخلوقات تربیته وکړه الله خپل بندگان دا سه مهمه نه بغیر د دینا اچ امر او نهین و تو او داغه د پاره الله انبیار علی گلو داغه تربیته روحانی د پاره نو دې وا جنا از باد د رسالت باندہ اوله نقطه دویمه نقطه په از باد د رسالت باندې اغه دا اغدا چ الله لفظ الله ذکر کو للہ او دې کې نقطا په اسباد درې سالت دا اغا الٰه دې او الٰه الپی جن دشی چې او رسول او دا بیانو کې ولا سبیل الٰه ذالک الا بنسان رسول شول قران رحم الله ذکر کوي پسمت الدرر کې دارنګ درې مڼوټا په اسباد سالت باندي دا الرحمان الله رحمان ده او د رحمت او د میروبانو د باری تعالی نه ده چرا خپل بندگان محمد نفرق دي او هغه دراجا ته تیرا صحیح او دا چې اصليږي نو الله چې الله انبياراو ديږي او هغه بیان وکي زکا قران وای ومار سننه کيل رحمت للعالمين سالورما نقطا مالک يوم الدين فيزبان د رسالت باندې یوم الدین نا مراد یوم ولا عقاب او الله چه عذاب ورکی چالا او صواب ورکی نو علا ورکی چه انبیاء راولی گی نو دام اس بات دا رسالت دا جنام محمد رسول الله کی ذکر قرآن کریم ذکر کی وما کننا معذبین حتی نبعس رسولا منگا عذاب علا ورکی چه علاو اول انبیاء راولی دارنگې له الله یاکونن الناس علی علی الله حجت بعد الرسل قران ذکر کوي دارنګې پنځمه نقطه پس بعد در رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یا کا نابدو آ ستا بندگی کو او طریقې د عبادت الست دکیږي شاو پیغمبر راشه وغه طریقې د عبادت او خی له حدیث کرا زی صلی کمرای تو مونې اوس ولی څنګه چې تاسو ما ویني نو اواسي مونږ کاوي او شریات چه کم ده نو دا پاکل باندې نشي مونږ ده دیو اجنا چا چلار پر خو ده وا نو ګمرا شو چې خپل عقلیا ته پس او طریقه د زانه جوړې کړي دارنګ شپګم نقطه فیزبان درسالت دا, دا جناب محمد رسول الله آ ای آکا نستاین مستعان اللہ دے امداد بدالا نغوارے او داد طریقہ على معلومی دیشی چھ آ جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اخی یعنی پیغمبر رشوغے بیان کی داریں گے اوما نکتا سرات مستقیم اہدنا سرات المستقیم آغین بنابر تفسیر واحد لارده جناب محمد رسول الله د سنتو مراده دا دارانګه اته ما نقطا په اسباد د رسالت باندې چې سرات سړې ته د مستقيم لګو المستقیم نو چې مستقيم ولګو نو استقامت او نه غواله الالف جن دیشي چې بیان د انبيو او شي او هغه بیانو کې دغه قران کریم زکر کوي و انزلنا الیک الذکر له توبینا لن سے مانوس ذل الیہم سورہ نحل کے برائے بیا بیان پیغمبر اوکی د قران دارنګې نہمنو قطا په اس باد در رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ادا چې ذکر د منعمون علیہمې کړه دې او او سوګ دې چاله چون کړی دې منن نبیین اول اغهی کې انبیای کرام دی الله اکبر لا سما نکات پس یاد د رسالت د جناب محمد رسول الله چې ما زوب او زالین نو انقسام د خلکو یو کو خو موذوب عليهم او زالین ال او پی جن دیشو چې بیان د پیغمبر راغه او اغه یونه او دا غینه روګردانی وکړه او بیان پیغمبرو کو چې دا موضوع شو او دا ځالین شو نو په دې لاسو طریقو سره اسبان د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاين دا د سورات ا خلاصا امتیازات د سورات هغه ان شاء ذکر کوو دارنګي مشکلات ور سره ور سره صورت کې چکم دی عام ذکر کوم ان شاء الله په ماہ کې د دینه لو نه کې اوسه خبرې کو چې بیا تاسو آئے کې غلطې غینا قران کریم کې سواره مدنیا علماي کرام ذکر کړي 628 او سورہ مکی سورۃنا آدیش او سورته مدنی او مکی بر سنگ پی جنے نو اگے دا پاراو علماء کرام ست طریق ذکر کئ تفصیلی طریق دی او پارہ ټولو باندستانه ز اعتراض راضی تولو کې راځي ا دا چې کوم سورۃ نا هجرت نازل شوې دي نو سورۃ نا سورۃ شوره مدنیہ او کوم سور قبل الهجرت راغلې دي د هجرت د جناب محمد رسول الله نا مخکې نو هغه فضیلت د سورۃ گن احادیث راغلی دی جدی پا فضیلت کے علامہ بن کسیر اغا روایتو نبی آدیر آجیبان داس کے ذکر کری دی گن فضائل دی دو سور افاتح لگا شعب القرآن رحم اللہ عاصم تو درر کے ام ذکر کری اغاوائی داری قوتنی نا روایت تے چې د سوره فاتحه په فضیلت کې را روايات راغلي دي نو د ربل رب سوره کې داسې صحیح ترتیب سره نه دی راغلي وایي نبی عليه السلام او فرمایل انه لم ينزل في التوراۃ ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها یقینا د دې سوره فاتحه یو سوره نه په تورات کې راغلي نه په انجیل او نه په زبور کې او نه په دا دمر له سوره دارنگے صحیح بخاری کے دابو سید ابن معلا نہ روایت ته وګه د هاديث ته نبي عليه صلوات و تو وفرمایل وی زه بتاته او صورت او خیمه چا قران کې ټول نه لوي صورت ته بیاه وت داد او هو دو الحمدللہ رب العالمین او هي سبول مسانی والقران العظیم دا آلوی قرآن دے قرآن عظیم دا الاسما دا فاتحیو نیو نمون دے دا داریں گے نو روایات رازی گن پا فضیلت دا سورہ فاتحا کے نمونہ دا سورہ فاتحیو آوڑیر زیادتی لکا یو نم دا سورہ فاتحیو تقریبا 22 نمونه علما د تفسیر ذکر کړي آی وایونم د سوره فاتحه آ سورۃ الفاتحه دويم نم د یان د قران افتتاپ ده سره شوهدا دويم نم د سوره فاتحه الحمد ده زګا دې کې دا حمد ذکر شوه ده دانې ګدریم نم د سوره فاتحه الصلات الصلات منز دا زګه وته صلات وایي چه دا هر منسکیلو استلشی دارنگی سلورم نم دا فاتحه ان نور ده ان نور او نور ور تزکا وی چه ده اکے آغا رنان دا فکم رنان بانده چه اللہ انبیاء کرام رالی گلیو دارنگی پنزم نم دا سور فاتحه آزم السورا لوی سورت او لوی سورت پا اعتبار ده ده چه عقیده پا که بلکل ذکر ده دارنگی اش اش شفا ددی نم شفا دے زکا دا چه پچا دم کے آو سوگ بیماری اللہ شفا ورکی بل دا دے کے در زلو نو شفا دا دارنگی بلنم ددے ار رو قیع دا دم سورتو دارنگی اتم نم ددے الواقیع واقیع دا ہر کس ما آفتنا بچکا ان کے سورتو دا آقی دے آفت دے وکا دا آفت دے دارنګ یو ګور نه هم نوم د دې د الوافیا زکه دا وافیو کافیده لسم نوم د دې د الکافیا یو لسم نوم د دې د الشافیا شافیده د تمام امه د فارا دو لسم نم د دې د الکنز دارنګ لسم نوم دې تعلیم المساله تعلیم المساله د سوال چلی پکې خود له دې زکوۃ تعلیم المساله وي سوار لسم نوم د سورې فاتحه دې السبول مسانی پنجل <سؤال> لسم نوم د سوره فاتحه ده القرءان العظیم لقد فضل نبی علیہ الصلات والسلام وی والقرءان العظیم هي الصبول مسانی والقرءان العظیم دا رنګ دې ته اساس القرءان نو قرءان بنیاد دا رنګ دې سوره ته واللسم نوم دا غي اش شوکر شوکر د الله پاکي ذکر کولای نه دا سوره مانا اتلسم نم د سوره فاتحه المنجات د دوعا غفتلو طریقه د پکی منجات وتوینلسم نم د سوره فاتحه التفويض التسويزان الله تبارک و تعالی شلم نم د سوره فاتحه السؤال د سوال چلے پکی خود لره دارنگه یوشتم نم د سوره فاتحه ام الكتاب او دوئستم نوم د سوره فاتحه ام القران ام القران ام الكتاب او ام القران او ام الكتاب او ام القران دا ور ته زګوي د دې د پارا شول قران رحم الله اصول او سنت کې غنوجوحات ذکر کړی دي ز اینا یو وجه دواوا گن وجوہات شہو القرآن رحمه اللہ اصول اس ناکے فعصمت الدرر کے ذکر کئی یو وجدا چھوئی قرآن دا صورت مشتمل دے فعاغ سباندے چھ پاغی کی طول قرآن کی یو صورت ام دا سے ندے مشتمل دے چھوئی پا دا مقاسدو باندے مشتمل ہوئی دګ دې ک سنامش ته دګ تهمد استعانت او استعظام شته دګ دعا مشته د دیو جنا دیتا اومل قران وای دارنګ دويم आवाज دا چا علماء کرام ذکر کای چا علوم شپای باندې قران احا تک تمام ادیان راغلی دی قرآن پر احا تک کرده دو تمام دینونو آز ذکر کرده دی نو آغا سلور دی یو علم الاصول او اصولو کې یو توحید دی بل نبوت او بل چکم ده نمارفت د ده او دویم علم چکم ده نو آغا علم العبادات او سلورم دا درم علم چده نو علم السلوك او صلورم علم چکم ده علم القصص دا صلور سزن دي چې قران په دې اهاتا کړی ده او اديان په دې باندې راغلو او دا ټول په سوره فاتحه کې ذکر دي معرفت الله چې علم الاصول کې اول شه ده ذکر کړی دي پر رب العالمين الرحمن الرحيم سره معرفت و نبوت آیا ذکر کړل دي ان عام تعالیهم سرا دارنګه معرفت د معاذ ذکر کړل دي مالک یوم الدین سرا او عبادت ته اشاره کړل دا پدې قول فل سرا یاک نہبود و یاک نستاین او علم السلوک آیا ذکر کړل دي پدې قول فل سرا یاک نستاین اهدنا الصراط المستقيم دارنګه علم القصص ائم ذکر کړی دی پدې قول سره اوی ته اشاره کړی دا صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین نو قران آ جامع دی او ام القران دی د ټول قران مغز او لب لو با بو دا رنگ یو قران کریم چې کوم ذکر کای نو قرانی کریم سلور حصے ده اواله حصہ د سورې فاتحه نواهله تر سورې انعامه پوره او پدې کې رب کائنات دا مسلا ذکر کای چې الخالق لكل شاین هو الله دویمه حصہ د سورې انعامنا تر سورې کاف پوره او پدې کې رب کائنات دا مسلا ذکر کای چې المربي لكل شاین هو الله تربیت کون کې د هر یوشي الله رب العزت دی هم ایسا د سوره کاف نواخله تر هغه د سوره سبا پورې او بده کې رب کائنات دا مساله ذکر کای المبارک فی کل شین هو الله برکت اچون کې پاریوشي کې د سر عبد الله رب العزت ذات دی او بل ایسا سلو را ماګه د سبانه تر اخیره پورې او پای کې دوا مسلې ذکر کای یو مسله دا داچ از باذ دا قیامت او دویما مساله نفی د شفاعت قهری چې په زور د الله نه خلاصول نه شکو دا, دا دوه مسالې ذکر کایو زکه ایسه کې دوا پیری سورۃ نا سورۃ او سبا پال حمد سرا شرو دی زکه ای کې مساله دوا ذکر کیږي او دا ټول مسائل دا چې کم ده نو په سورۃ فاتحه کې ذکر دی الحمد سرا ا صفت د خالقیت ذکر شو دارنګے رب العالمین سلام المربي لكل شين هو الله او الرحمن الرحیم سلام المبارك فی کل شین هو الله آغاز کرشو مالک یوم الدین سلام نفی د شفاعت قاری او از باد شو دا ټول مسالې د ذکر کوي د دیو جنا د ته ام القران وای نو سوره فاتحه ته ام القران چوی چو دا په اعتبار سره الله اکبر دا مختصر داغي اسماء و او دارنګي دا هغه چې کوم دی ا ام القران وجوهاتنا مختصر یو ذکر کړی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویل دا لازمی دی چې څ سره وای اینده تلوا زګه به دې باندې حکم راغله ده برکه یار خیر کار کې ویل غواړي خود دینه مه کې اعوذ بالله چې څ سره قران کریم تکینی نو په کار دا چې څ سره اعوذ بالله پوې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناواړم یا الله پناواړم پالا سره سد شیطان رټلی شي دام لازمی ده خدا پیجندل واړی 6 حکم د استعاذ د استیازه سده نويل تق التجا قلبي چې زړه الله ته بالکل سپارل متوجه کاول دا واجب دي او بجو باندې ویل دا مستحب دي معنا د او مطلب او خلاصه د اوذو بالله دا چې ځان الله سره اوځای کا چې شیطان نه محفوظ شي کیفیت د تعوذ ا ته دا ذکر کوي قران کریم زائب و زائباندے لکہ سور مومنون کے آیات لمبر اٹھانوے کے دا ذکر کہی رب انی اعوذ بکا من حمزات شیاطوین و اعوذ بکا رب آئی احضرون چرط معاذ اللہ سر ذکر کہی لکہ سور یوسف آیات لمبر تیز کے وائرہ دارنگ مستعز بھی ہی چه پچا بانده پناه غاڑه نوان بالله اما اللہ ده دارنگی صرف الله بانده با پناه غاڑه او دا گن مقاماتو کې قرآن کریم ذکر گئی مستعیز پناه اختون کے عام ده هر انسان ده او عام ده او مستعیز من ہو چې دا چانا پناه اختیشی نو آغا تمام شروع دی لکه سوره فلق او ناس کې چې الله ذکر کوي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب الى اخري دا ټول شرور دي هر شر نه پناه واغळा په الله سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان د شات یا شیطونه ده پمانه د وسه احدیث کراځي شي شیطان دعوذ بالله د وجنس وذی او شیطان وتزګوی چه د دانس سوذی دلو بل شیو پاغه راست په کم رز باندې حضرت آدم علی السلام پیدا شو لکور چ سنگ سوذی او بلې د دیو جنات ته شیطان وې یاد شتن ناپماند بودا دا غین ماخوز دی اعوذد الله د رحمت نا اوم لره ده زکه ده تا شیطان وی رجیم ده رجم نده رجم سنساراول دا په دو قسم ده یاو پا اشیاء مخصوصاو سره لکه ګټه سڑه راواخ لیا ویلی پی او دویم رجم ده پا بد و الفاظ سر او ده دوارو احتمال شده دنیا کې وطحل اگ بد الفاظ وی شیطان تا او آخیرت که ولد ده رجم ده چه سنگسارا ولی بشی او جاننم تا بغرز ولی شی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناوار مذبا اللہ بانده دا شیطان رٹلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شورو کوم زبنم دا اللہ چه نهایت محروبان رحمی خوی دے حکم دا تلفز پدے باندے عند تلاوان پا وقت دا تلاوت کے اغم آمور دے الله حکم کرده پاغیبان دے لکہ سور اعلیٰ آیات لمبر ایک کے دارنگی سور اعلیٰ آیات لمبر سوارلسم کے الله ذکر کئی اقرآن بسم ربک اللہ زی خلق قرآن چلوالے دو نم درب دے اخلا نم درب اخلا و پاغیبان دے بسم الله واه او وای به څنګه نو دا کیفیت بسم الله بداسي چې بسم الله الرحمن الرحیم اع سور النمل کې ذکر کوي آیات نمبر 30 کې چې خل دا سليمان علیه السلام ته لیکل شوی الله اکبر علامه کرتبی رحمہ اللہ ا ذکر کئ و ان ذبشرو ال ذکر البسملت فی, فی کل فی اول کل فعل کل اکل و شرب و نحل و نحر و الجماع و الطهارة و ركوب البحر لا غیر من الافعال و الشریعت دا مستحب کړه دا چه دا هر یو خیر په اول کې بسم الله وې لشي لا دارنګ وبس کل شو دارنګ قرباني کاول شو دارنګ جما کاول شو کورواله دارنګ طهارت حاصل اول شو دارنګ دریا باندتل شو هایو کہ سوړلای کی صدا زینو کار خیر کی بسم الله وایا دانا چوي یارا دوړای تا کینه بسم الله موه والی بسم الله تا غرونه نټیږي نو دوړای وتا سټینګه شي واه پاګلا غویا داوایه د دې د فاراننه چت او د ختمول له دا د برکت د پاره ویل شي الرحمن الرحیم پک راغله د الله پک د لا برکت و او چي پات شي بسم الله وبركات الله نو بسم الله اوله هو او بیا دا ویل غاړي چې اووال کې او اخر کې الله بسم الله ځوان نو اغه سرام بیا شیطان دفشي شی. داننګي او بس که نوم داشو آیا کوروالکه نوم داشو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم او آغا محصوص دعا گانے اوقاتو کسی مراغلی دی او آغا او آیا چلے شیطان نمحفوظ شے اللہ اکبر در سورہ فاتحی شروع کولو نمخ کی ذل لفظی ترجمه کوم شداستاسو زین کفرت ای او بیازه مختصر تشریح کوم الحمدللہ صفاتنا دو خدای یتوب دو لوهیت خاص دا الله د پاره رب العالمین چی پالون کې د مخلوقات دی الرحمن نهایت مهربان الرحیم رحم خویده مالک یوم الدین و آهنگدار دے درزه د بدلی یا کنه بو دو خاصتا بندگی کو و یا کا او خاصتا نه نستاین امداد واړو مونګا د بل چانانا اهدین الصراط المستقیم کلا کی مونگا بلارا برابر برا باندې صراط الذین لارداګه کسانو انعمت علیهم چه مربانی کړه داتا په وی باندې غیر المغضوب علیہم نلارد آک اسانو چې غضب کړی شوی دی علیہم پا غی باندې ولظالین او نلارد حیرانو پریشانو گمراہانو دایلر نامو محصوص کی الحمدوک ما معنا وکړه چې ستا د الوهیت علماء کرام پوئږي چې دا مع وللی من کوو عام مفین معنا کوي او غ دا وي چې د الحم اسلام د استقر د پارهه دی او ل کرام پوږي تمام فونه وي دا د الله دپه دي د استغراق د پاه راځي الله اکبر لیکن پاغه باندیو اعتراض رازی او هغه اعتراض دا چې بیا خصفات کیسه داسې صفات دي دا چې هغه د الله نه بالکل دغې نفی واجب دنسنګه بیا توایي ټول صفات د الله د پاره دي لکه صفات بدرې قسمه باندې دي یو هغه چې هغه صفات مغزا د باری تعالی دي لکا اللہ خالق دے مالک دے رازق دے نو دا صفات محضدی دو باری تالا دوین صفات آدی چیا مشترک بین العباد و المخلوق بین العباد او بین الخالق فما بین دا خالق او دا بندگانو بین الخالق والمخلوق مشترک دی خواغا اشتراک صرف لبزی دے بیا اشتراک لبزی غیطوائی لفظ کے دوارے یو شانتی پ اللہ ای اطلاقی کیږي هغه په یو جهته او په یو معناوي په مخلوقه اطلاقی کې خو په بلا معنا لگا الرحیم نورحیم صفات دا او د نبی علی السلام صفات کوم ذکر شوی دی خدا صرف لفظ یو دے دا اللہ رحمیت زان لے دے او شانتی ده دا الله رحیمیت ځان لده او جناب محمد رسول الله رحیمیت ځان لده دارنګه درنګ قسم هغه صفات دی چې آ صفات مغزا للمخلوق دي سربد المخلوق صفات کې دشی د خالق نشي دی لکه شانډه دل یا کثرت اولاد ډیر بچي الله داسې صفاتونه یا ډیر اډوډي پړل یا وګ کېدل دا صفات د مخلوق دی او د خالق د پاره چرېم نشي دی نو کدا معنا اوشي الحمد تمام سپطونا ټول پټولا د الله د پاره دي نو سمانا ډېر اولادوم د الله د پاره دي دی. بیا ډېر اډوډي خپللم ناوز بالله د الله د پاره دي نا نا نا الله الذین اخفل زان د دا پاره داسه فن پکړې دي وهو یطیم ولا یتام لم یلد ولم یولد دا حوالہ نه پکړې نو په دې دغه اشكال راځي اگر چې مفسرین کرام دا ویل څو دغه یو توجیه دا کې رشي چې استغراق فاره صفات دولوحیت کې مراده به شي جميع صفات نه دغه توجیه وکړي شي خو دوسین علي نور الله مرقده رحم رحمتن رحمتا واسعتا چې کوم موږ د خپل اساتذې کرامو نوریدلې دي او هغه دغه د شاګردان نوریدلې دي چې هغه به وې او هغه خپل تفاصیر وکړي کلي دی چې الف لام دلتا کې احد د فاراجي احد خارجي او صفات د الوهیت مراد دي او داد غي او زوقو چې د قران داسه ترجمه وکا د قران داسه ترجمه وکا چې هغه <coughs> باندې اس کې اشکال مشکل ناراضي د دیو جنا هغه به الف لام ده او معنا بداسي او صفات د اولوهیت صفات د اولوهیت خاص د الله د پاردي نور صفات نه صفات د اولوهیت عاده الله د پاردي <coughs> الحمدلله دا او حسین علی رحمہ الله و او زمنګ د پنځ پیر نوور نور الله مرقده او دا هغه استاد دا شاگردان دا یم دا طریقه دا چې قران کریم کې داسې ترجمه وشي چې پای باندې مد, مد مقابل ملحدین اس قسم اعتراض نشي کولای او دا الحمدلله دره امتیاز د جماعت اشاعت صحیحه و سننه دي اللہ اکبر اللہ ما نصفیحن فی رحم اللہ دی جائے ذکر کئی وی اللہ مو لیل استغراق غن دنا خلافا لیل موت زیلا وی د پنیز بان دیلام دی استغراق دا پارا دا غی سمت لب دی دا ری مقصد دا چې هغه دعوی د معتزله چې هر صفات ټول دا الله لري زکا خالق د خپل افعال و اي بندام دي نو کم ځای په هغه صفات د اولویت لام د استغراق د پار خلاب خلاف د معتزله او چې دین او هغه خاص مقام کې چې ری بندېګان دا اغنی عیبات چې کم د خالق د خپل افعال وګڼي او هغه خپل امام نصفی رحم الله ذکر کېږي نو چې الالف لام دعاره خارجی شي په دای باندې هیڅ کال ناراضي او کم چې امام نصفی ذکر کړې دي دا خاص وجدا او هغه صرف هغه یو خاص موخه کې د خلاف د دی ونه الله اکبر بل دا چې د الالف لام خپل حقیقي معنی هغه دغه د شاره د خارجي او جنس د فارشي لکه توزي تلوي اوم ذکر کوي دا چداد الف لام حقيقي معنا ده او مجازی معناي چې کم دا او غي استقراق ده استقراق د الف لام مجازي معنا ده الحمدلله صفاتنا د خدای تو خاص د الله د پار دی رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات ته اوز گو رئی حمد باری طالع اللہ رب العزت حمد بعد النعم ذکر کہی کلا بعد حلاک العدو ذکر کہی او کلا بعد الادلہ ذکر کہی تا سو حمد بعد النعم چنعمتونا اللہ ذکر کی عبیاء پاغے باندھے شکر عباسا آآ اللہ ذکر کئی لگتا سورہ یونس اگو رئی آیات لمبر لسم سورہ یونس یو لسم زفارہ سورہ یونس آیات لمبر لسم اللہ رب العزت ذکر کئی نوہم نواما ان الذین बेशक आकासन امنو چی ایمان رالو واعملوا الصالحات او اعماله که نه کو یاهدهم ربهم بی ایمانهم او برثوی دایلرا رب ددای په سبب د ایمان د دای باندې جنت تا تجری من تحتهم الانہارو چی بیګ باندې تصرفات د لاندې فی جناتن نایما وبابا جناتونو دنه متونو کې داواهم فیها بلنا ونا دایفیه پای کې دا به سبحانک اللهم پاکد تعالی را اے الله و او تو صف ملاقات دایفیه پای کې سلامون سلام بوي وا اخر دعواهم او اخر ويناده د دې ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله رب العالمين دا چې صفاتونه د خدای ته صرف د الله د پاره دي رب د مخلوقات دی رب دا مخلوقات تے نگول النعمتو نے ذکر کرو داغین اپس حامد ذکر کئی دارنگی حامد کلا ذکر بعد النعم چے ذکر کئی لیکن سورہ فاتویر تا سو گو رئی سورہ فاتویر آیات لمبر چون تیسو دو اشتم سی پارا حامد بعد النعم ذکر کئی سورہ فاتویر دو اشتم سی 34 ke Allahu Akbar Wa qala alhamdulillahil ladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur Gora mahke te zikr جناتو عدنین جناتونا دا میش گری بوی یا دخولونا داخل بشی دی یغیتا یو حلونا فی ها من اصاوی را اچا ولی بشی دی تا پایی که دا بانگلونا من صحب دستروزرو ولولوها او ملغلرو ولو ولباسوهم او اغا لباسو کپلی دا دی پیا فایی که حریر درهمونا بوی وقالو او ایب دی الحمدللہ صفتونا دخدای توب خاصا الله ده پردي ازهاب عن الحزن چلر ایکلو زممنه اگ عامو او پریشانی ختم کلو دارنگه سوره فاتھر اول آیات چ شروع کیږي دارنگه سوره انام وکاف او سباح دا ټول د دې قبیله نه دي دارنگه کلا کلا حمد ذکر کوي بعدل ادل الله حمد بعدل ادل الله لکه سوره جاسیتا سوګوري دلائل ذکر کی نبیان تغیبہ سے الحمدو ذکر کہی حمد باد الادلہ سور جاسیا تنزشتم سپارا او آیات لمبر ستائیس سور جاسیا آیات لمبر ستائیس پینځه شته سورہ جاسیا آیات نمبر 27 تاسو ګور حالت او ګورئ آيات نمبر 27 کے دلائل شروع شی لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاضَ اللّٰهُ الدَّارِ بادشاہ آسمانونو دژم کې و يومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُ او پارس باندې چې قائم بشي قیامت فدارس نتاوانيان بشي باطل پرستا وترى كل امتين وینه به طهاری او امهت پړماخه پراته اوس ګوره دا ادله ذکر کل لله ملک السماوات 27 کې ذکر کو نور پښه ګوره او ګوره راشيو آوا آيات نمبر 36 تراشي چې دلایل ذکر شو ناغینه باد وی فل لله الحمد پس خاص دا الله د پارا صفاتونه د لوهیت سماره د دلایل سابقه او ذکر کړه رب السماوات چه رب و رب الارض او رب د ازمکه ده رب العالمین او رب دا تمامو مخلوقاتو ده وله الكبریا دا حمد بادل عدل دا حمد بادل عدل تا سوگو رئی دا دیده پارا سوره لقمان لگو یوشتا مسیح پارا سوره لقمان یوشتم سپارا آئے کے اتباد الادلہ سورہ لوکمان آیات لمبر پچیس چبیس کے اگو تاسو اللہ دلائل ذکر کہی او بھی احمد ذکر کہی وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ کې چېرې ته تاسو خو کې د دینا من خلق السماواتي چې چا پیدا کړی دی اسمانونو او الارض اوس مکه لا يقولون الا مشرکان شي الله قل و يا الحمد لله او چې چھ بیا صفات ٹول دا خدای توب صرف دا اللہ دا پارا دی بل اکساروهم لا یعلمون بلکہ اکسار دا دینا لا یعلمون پوئے گے پا مسالات توحید باندے اغیقوا ایگه نکہ توید صرف دا دے چدرندے چرندے پرندے کیڑے مکوڑے دا اللہ پیدا کردی نا نا نا دا توید صرف نہ دے لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ دا پاردی آسا چسمانونو کی دے وآسا کا کی دے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدَ حَمِيد الحمدللہ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ دارنگی حامد باد الادلہ سوریان کبوت آیات لمبر ترس ساٹھ کے دارنگی سوری روم آیات لمبر اٹھارہ کے دین نور و مقاماتو کے گڑھو مقاماتو کے ذکر کے دارنگی حامد باد ال باد علاق الادو دشمن چے دے شو نوائی الحمدللہ اصینہ چی دشمن حلاق شی او توائی انہا للہ و انہا الہی راجو نا موت المبتدی فتحن فی الاسلام بیداتی چی مرشی نو ده اسلام غلا بادا تا سوگو رئی